Kurt van a good Junior. A következő lépés. Szerintem mi, a soha nem szokjuk meg teljesen a Már Mármint a kétéltűséget a szó újabb értelmében. Még mindig rajta kapom magam, hogy olyan dolgok miatt szomorodom el, amelyek többé egyáltalán nem érdekesek. Például nem tehetek róla, de időnként elszomorodom a munkám, vagyis a régi munkám miatt. Végül is harminc éven ment rá, hogy a semmiből teremtsek valamit. És most az egész berendezést eszi a rozsda. Vastagon ül rajta a mocsok. Tudom, ostobaság még mindig azon rágódni, hogy mi lesz vele. De néha mégis kikölcsönzök egy testet a raktárból. Visszamegyek jó öreg szülővároskámba, hogy amennyire tudom, lepucoljam és beolajozzam. Persze ez a berendezés is csak arra volt jó, hogy pénz Isten tudja, mennyi jött össze. Minden esetre jóval több, mint ami megmaradt, mert egy-két habókos elkótja vegyélte. Meg a szél is szétszórta mindenfelé. A rámenősebbek egész rakást gyűjtöttek belőle. Aztán elrejtették valahova. Nem szívesen ismerembe, de úgy fél millió biztosan összejött. Amit persze én is eldugdostam. Néha elővettem, számolgattam, de hát mindez a múlté. Pillanatilag azt sem tudom, hol van. De ez semmi ahhoz képest, hogy a feleségem, Madz, mennyit agódik a régi házunk miatt. Harminc év alatt, amíg én dolgoztam, ő a házba adott bele apait, anyjait. Mire kiütést kaptunk a folytonos gürcöléstől, meg a ház dekorálásától, addigra minden valamire való ismerősünk két éltő lett. Mads havonta egyszer kölcsönvesz egy testet, kitakarítja a házat, pedig az már csak arra jó, hogy a termeszek meg az egerek ne kapjanak tüdőgyulladást. Ha rajtam a sor, hogy embeli arakot öltsek, és kiszolgálják a raktárban, mindig rájövök, mennyivel nehezebben szokhatják meg a nők a két éltűséget. jóval gyakrabban ölt testet, mint én, és ez általánosságban is igaz a nőkre. Meg akarunk felelni a követelményeknek, ezért háromszor annyi női testet tartunk raktáron, mint férfit. Úgy látszik, egy nőnek egyszerűen szüksége van rá, hogy teste legyen. Felöltöztesse és megnézhesse magát a tükörben. Mács pedig, Isten tartsa meg a jó szokását, szerintem... Addig nem nyugszik, míg a föld összes raktárának valamennyi testét föl nem próbálta. Mads szédületesen szeret öltözködni. Soha nem gúnyoltam érte, mert kimondotta, jót tett neki. Valjuk be a nyers és kendőzetlen igazságot. A régi macstől nemigen jött tűzbe az ember. De hát... Ez volt, és Mudge akkoriban sokat kesergett miatta. Nem tehetett róla szegénykém, más se tehet róla, hogy milyen testtel születik. De én ennek ellenére imádtam. Na, miután kitanultuk, hogyan lehetünk kétéltőek, megépítettük az itteni raktárakat, feltöltöttük elegendő testtel, és megnyitottuk a nagy közönség számára. Márcs begolyózott. Egy platina szőketestet vett kölcsön, amelyet valami lesz királynő adományozott. És eleinte azt hittem, hogy soha többet nem tudjuk kicsalogatni belőle. De mondom, az önbizalmával csodát tett. Engem, mint a legtöbb férfit nem különösebben érdekel, miért kapok. Csak is erős, jóképű, egészséges testek kerülnek raktárba. Egyik éppen olyan jó, mint a másik. Néha a régi idők kedvéért együtt öltünk testet, és hagyom, hogy Mads válaszon nekem, ami a legjobban illik az övéhez. A dologban az a mulatságos, hogy nekem mindig szőke nyulánk testet választ. A régi testemről Mads ugyan azt állítja, hogy több mint harminc évig imádta, de az tömzsi volt, fekete, és a vége felé el is ájasodott. Ebberi dolog, nem tehetek róla, de rosszul esett, hogy miután kiléptem belőle, ahelyett, hogy raktárba tették volna, leselejtezték. Igazán jó, kényelmes és otthonos kis test volt. Persze, nem túl fürge, nem is egy csiricsáré masina, de megbízható. Bár gyanítom, hogy manapság nem ölik egymást az ilyen típusért. Ami azt illeti, én se ilyet szoktam kérni a raktárból. A testekkel kapcsolatban az a legrosszabb emlékem, amikor dr. Ellis Konixwasser bőrébe kellett bújnom. Ez a test a két pionírok társaságáé, és csak egyszer egy évben Konixwasser találmányának évfordulóján a pionírok napján veszik elő. Azt mondták, érezzem megtiszteltetésnek, hogy épp engem szemeltek ki, és hogy én vezethetem a felvonulást. Én meg kötözni való bolond hittem nekik. De ha még egyszer bele akarnak tuszkolni, bizony Isten megtáncoltatom őket. No, miután kikölcsönöztem azt a csotrogányt, mindjárt megértettem, hogy miért fedezte fel konexmasze a test nélküli életet. Ettől a vém masinától mindenki kifutna a világból. Fekélyek, fejfájás, lúttalp, olyan horgas or, mint egy hentes kampó, malad szem, és kopott hajókofferre emlékeztető arcszín. Küszöm, hogy Konix Wassernél aranyosabb emberrel még nem találkoztam. De amíg ennek a testnek arabja volt, valahogy senki nem került olyan közel hozzá, hogy ez kiderüljön. Eleinte, amikor kezdtük megtartani a pionírok napi felvonulásokat, próbáltuk rávenni Konix Wassert, hogy ő bújjon bele és vezesse a menetet. Konix Wasser azonban hallani se akart róla. Még Hát évről évre valami szegény mamlaszt kellett rávenni, hogy vállalja. Persze Konixwasser is felvonul, de egy száznyolcvan centis bolyba bújik, és a hüveg meg a mutató ujjával két rét hajlítja a sörös konzervdobozokat. <gül> Konixwasser olyan, mint egy gyerek abban a testben. Nem unja meg a sörös konzervek hajlítgatását nekünk pedig felvonulás után körbe kell állnunk és úgy tennünk, mintha nagyon tetszene a mutatvány. Annak idején nemigen hajlítgatott ilyen dobozokat. Konix Wasser a két éltükkor kor nagy öregje. Ezért senki se mondja a szemébe. De pokoli, hogy mit művel a testekkel. Ha kivesz egyet... Addig, Henceg, velemig szét nem reped. akkor aztán valaki kénytelen sebésztestbe bújni, hogy összevarja. Eértsenek félre, nem akarok tiszteletlenkedni Kanix Sőt, nagyon is tisztelek mindenkit, aki így vagy úgy gyerek tudott maradni, mert a nagy ötletek ilyen emberektől származnak. A történelmi társulatban van róla egy kép még a régi időkből. Azon jól látszik, hogy vasszer soha nem adott a külsőségekre, mint a többi felnőtt. Kapott valami patkányfogószerű testet a természettől, és kész. Többet nem törődött vele. A haja a galériát is eltakarta. A nadrágja folyton lecsúszott, hogy a sarkával kikoptatta a hajtóka fölött, a kabád bélése pedig alul kis girlándokban röpködött utána. Elfelejtett ebédelni, hidegben, esőben sem öltözött fel rendesen, és csak akkor vette észre, hogy beteg, ha már szinte belehalt. Annak idején úgy hívtuk az ilyeneket, hogy szórakozottak. Most persze, visszanézve, azt mondjuk, hogy kezdett két lenni. Konigswasser matematikus volt. A fejével kereste a kenyerét. A teste, amely ezt a csodálatos agyat hordozta, csak annyit ért neki, mint mondjuk egy ócskavasszállító tehervagon. Ha néha megbetegedett és kénytelen volt odafigyelni magára, valahogy így morfondírozott. Az emberi testből egyedül az agy ér valamit. De vajon miért van bőrzacóba zárva? Mi szükség vérre, szőrre, csontra, csövekre. Nem csoda, hogy nem jutunk egyről a kettőre, ha egy életre össze vagyunk kötve egy ilyen parazitával, amit táplálni és védeni kell az időjárás viszontagságaitól meg a bacilusoktól? És végül így is úgy is tönkre megy, akármennyit óvják, táplálják és egyáltalán tűnődött tovább. Kinek van szüksége rá? Olyan csodálatos lenne a sejt állományunk, hogy érdemes 60-80 kilónyit belőle? Nem az a világ baja, szögezte lelkőnix Vasszer, hogy túl sokan vagyunk, hanem az, hogy túl sok a test. Egyszer elromlottak a fogai, ki kellett húzatni, de nem kapott jól illeszkedő műfogsort. Akkor írt a naplójába. Ha az élőlény képesnek bizonyult az evolúcióra, és ki tudott kecmeregni az óceánból, amely pedig igazán kellemes lakóhely lehetett, akkor bizonyára képes még egy lépésre. Ki tud kecmeregni a testéből is. Amely, ha meggondoljuk, Igazán nem a legkellemesebb hely az élet elviselésére. Nem nagyon bízott benne, hogy ezt megéri, de szerette volna. Egyszer éppen ezen gondolkozott, és ingujban megállt egy parban az állatkertnél, hogy végignézze az oroszlánok etetését. Aztán, hogy a vihar alábbhagyott, a szemerkélő esőben hazaindult, az egyik laguna szélén is elbámészkodott egy kicsit, amíg a tűzoltók oxigén lélegeztetővel életre pofoztak egy vízbefúlt férfit. A tanúk szerint az öreg úr egyenesen belesételt a vízbe, és az arcizma sem rándult, ahogy lassan elmerült. Konixwasser szemünyre vette az áldozatot, és azt mondta, hogy ilyen külsővel ő is öngyilkos lett volna. Újra elindult, és már csak nem hazaért, amikor rájött, hogy a saját teste feküdt a laguna partján. Visszament, hogy újra elfoglalja, mire a tűzoltók megindították a légzést, aztán inkább a város, mint a saját kedvéért szépen hazasétáltatta. Betette az első faliszekrénybe, szekrénybe, kibújt belőle, és ott hagyta. Csak akkor vette elő, ha írni akart. Plapozni, vagy meg kellett etetni, hogy elég energiája legyen a legszükségesebb házi munkák elvégzésére. Egyébként mozdulatlanul ült a fali szekrényben. Maga elé bambult, viszont szinte semmi energiát nem fogyasztott. Éppen a minap mesélte Konigswasser, hogy körülbelül heti egy dollárjába került a test mert csak akkor vette elő, ha valóban szüksége volt rá. De a legjobb az volt, hogy nem kellett többé aludnia, hiszen aludt helyette a test. Nem kellett többé félni, hogy megsérti, és nem kellett olyan dolgok után szaladgálnia, amikre csak a testének volt szüksége. Ha nem érezte jól magát, egyszerűen kiszállt belőle. Addig vissza se ment, amíg meg nem gyógyult, és nem kellett egy vagyon költenie az egészségére. Amikor kivette a szekrényből, a könyvét írta arról, hogy hogyan tud az ember megszabadulni a saját testétől. A könyvet különösebb megjegyzés nélkül 23 kiadó visszaküldte. A 24. Két millió példányt adott el belőle, és a mű jobban megváltoztatta az ember életét, mint a tűz, a számok, az ABC, a mezőgazdaság, vagy a kerék feltalálása. Amikor ezt mondta valaki konixwasser a feltaláló bosszúsa felhorkant, hogy ilyen talmi dicséretekkel csak tönkre teszik a könyvet. Szerintem volt benne valami. Ha az ember körülbelül két évig betartotta a könyv utasításait, utána akkor léphetett ki, amikor akart. Először meg kellett érteni, hogy a test földi pályafutásunk parazitája, diktátora. Aztán szét kellett választani, hogy mit akar a test, és mit akarunk vagy nem akarunk mi magunk, pontosabban a lelkünk. Ezek után már csak arra kellett koncentrálni, amit mi akarunk, és amennyire lehet elfeledni, amit a test akar a puszta önfenntartáson túl. Ezáltal megadtuk lelkünknek azt, ami megilleti, vagyis hogy önálló életre keltettük. Ezt tette Konix Wasser is, anélkül, hogy rájött volna, még csak a teste és a lelke szét nem vált a parkban. A lelke ugyanis az oroszlánok etetését akarta megnézni. Ma teste pedig irányítás hiánya, belegyalogolt a lagúnába. Mihelyt önálló életre keltettük a lelkünket, következhetett a kettéválás végső trükkje. Testünket egy irányba elindítva, lelkünkkel hirtelen az ellenkező irányba kirepültünk. Ezt bizonyos okok miatt egy helyben állva nem lehetett megtenni, csak menet közben. Eleinte Madzs is, én is sokat ügyetlenkedtünk, mint az első tengeri állatok, amelyek több millió évvel ezelőtt partra vetődtek, és csak totyogtak, vergődtek, fulladoztak a sárban. De idővel egyre ügyesebbek lettünk, mert a lélek természetesen sokkal gyorsabban alkalmazkodik. Mindkettőnknek jó okunk volt rá, hogy szabadulni akartunk. Eleinte azok bolondultak a felfedezésért, akiknél szorított a cipő. Magycs beteg volt, és már nem sokáig bírta volna. Én meg úgy éreztem, ha itt hagy, egyedül én se sokáig húzom. Így hát belevetettük magunkat a könyv és próbáltuk meg, Kicsalogatni, mielőtt meghal. Én vele együtt gyakoroltam, nehogy bármelyikünk is magára maradjon. Végül épp hogy megúsztuk. Alig hat héttel előbb sikerült, hogy már teste szétesett. Ezért is vonultunk fel a pionírok napi szemlén. Nem mindenki van ott, csak az első ötezer kétéltű. éltű. Vajuk meg. Tengeri malacok voltunk, de se így, se úgy nem volt valunk. Viszont bebizonyítottuk a többieknek, milyen kellemes és biztonságos élet vár rájuk. Az ördögbe is jóval biztonságosabb, mint hogy évről évre a testünkre legyenek bízva. Előbb-utóbb szinte mindenki jobbnak látta, ha megpróbálja. Eleinte csak néhány millióan voltunk, aztán több mint egy milliárdon. Láthatatlanul, anyagtalanul, elpusztíthatatlanul és teringetét hűen elveinkhez senkinek se ártottunk, semmitől sem féltünk. Test nélkül a éltű pionírok egy gombos tű fején is elférnek. A pionírok napján 5 négyzetkilométeres tér is kevés. Több mint három tonna élelmet kell felzabálnunk, hogy erőt a felvonuláshoz. Egyesek meghűlnek, mások mindenféle nyavaját szednek össze, ráadásul folyton összeördülnek, mert egymás sarkára lépnek. Fértékenykedni kezdünk, mert van, akit a sor élére állítanak, mások belőre kerülnek, és az ördög tudja még, mi minden történik. Nem nagyon rajongok a felvadulásokért. Ott van mindenki, és lehet, hogy a lelke jó, de a sok összezsúfolódott test kiből a legrosszabbat hozza ki. A múlt évi pionírok napján például kánikula volt. Nem csoda, ha felfort az agyunk, miután eltikkadva, étlen szomja raboskodtunk a testünkben. A szó szót követett, és Egyszer csak a felvonulás vezetője felhorkant, ha még egyszer elvétem a lépést, kiveri belőlem a szuflát. Mivel ő vezette a felvonulást, az évben ő kapta a legjobb testet, a Konixwasser kauboját kivéve. De azért mondtam neki, hogy esetleg én is szétlapítom azt a hájas fejét. Erre ő előrendült, én meg ott helyben lecsövekeltem. Meg se vártam, hogy kapcsol e Végül az én testemet is neki kellett bebonszolni a raktárba. Egy perccel később már el is felejtettem, milyen dühös voltam rá. Leesett a tantus. Ne hát, tudják, hogy van ez. Csak egy szent képes rá, hogy egy-két percnél tovább rokonszemves is okos is, sőt, néhány rövid ruhamot kivéve, boldog is legyen az ember testében. Még nem találkoztam olyan két éltűvel, aki ne lehetett volna könnyen kijönni, ne lett volna vidám és érdekes, amik csak lelke volt. De Mihely testet öltött, és a barátságtalan egy fickó lett belőle. Attól kezdve, hogy elfoglaljuk a testünket, a kémia veszi át a hatalmat. Mérégyek, amelyektől könnyen begurul az ember. Képes lenne őre menni. Éhes lesz, vagy begőzöl, bolond, érzelmes, vagy hát szóval többi. nem tudja, mi történik vele a következő percben. Ezért nem tudok haragudni az ellenségre, akik nem szívelik az két éltőeket. Ezek soha nem jönnek ki, nem is próbálják megtanulni. Na, se szeretik, ha mások csinálják, és azt akarják, hogy mi is menjünk vissza a testünkbe, és maradjunk ott. Miután összekaptam a felvonulás vezetőjével, Marcs felszívódott, és a női mellékhelyiség kellős közepén hagyta a testét. Most, hogy megszabadultunk, olyanok lettünk, mint az eleven ördögök. Bel is hogy szemrevételezzük az ellenséget. Általában nem szívesen megyek oda, csak hogy bámoljuk őket. Vagy szereti nézni, mit hordanak a nők. Éjjel-nappal egy testben járnak, ezért sokkal gyakrabban váltanak ruhát, hajszint és kozmetikai divatot, mint mi a raktáron lévő nőkön. Hát a divatban nem sok örömet találok, viszont minden más, amit ellenséges területen látni vagy hallani lehet, olyan unalmas, hogy attól egy gipsz szobor is megindulna. Az ellenségrend szerint az ódivatú szaporodásról fecseg, amelynél ügyetlenebb, nevetségesebb és kényelmetlenebb módszert elképzelni sem lehet. Különösen, ha összevetjük a két éltőek eljárásával. Ha nem erről beszélnek, akkor az ételről, vagyis a vegyszerfalatokról locsognak amivel meg kell tönteniük a bendőjüket. Vagy a félelemről, amit mi annak idején politikának hívtunk. Álláspolitikának, társadalompolitikának, kormánypolitikának. Az ellenség persze gyűlöli, hogy mi akkor lessük meg őket, amikor akarjuk. Ők viszont sosem láthatnak, kivéve ha testet öltünk. Úgy látszik, iszonyúan félnek tőlünk, bár ez épp olyan értelmetlen dolog, mintha mondjuk a napfelkeltétől félnének. Azt se bánnánk, ha az egész világ az övék lenne, csak a praktárakat hagyják meg. Na de nem, ezek folyton összedugják a fejüket, mintha attól kellene tartaniuk, hogy bármelyik pillanatban nagy hulyahajóval megjelenünk és lecsapunk rájuk. Fel is szereltek egy csomó masinát, amivel állítólag két éltűek után kutatnak. <gül> egy lyukas gombot se de úgy látszik ettől boldogabbak. Úgy tesznek, mintha valami hatalmas sereggel állnának szemben. De uralkodnak magukon, csupa, fontos, meg nagyon ravasz dolgot eszelnek ki. know meg szakértelem. Folyton egymás vállát veregetik, hogy milyen ravaszak. És ezzel szemben mi, micsoda tökkelütöttek vagyunk. Ha ez a ravasság fegyverkezést jelent, akkor meg kell adni, hogy igazuk van. Ha jó sejtem, tulajdonképpen már javában folyik a háború. Mi ugyan el sem kezdtük. Csak a felvonulási teret őrizzük, titokban tartjuk a raktárakat, és lelépünk, ha légi van, ha felülnek egy rakétát vagy valami mást. De ez csak olaj a tűzre, mert a légi támadás, a rakéta meg a többi rengeteg pénzbe kerül, és egy-egy fellövés, amire egyébként semmi szükség. Bizonyos szánalmasan kevés ellenszolgáltatás az adófizetők pénzéért. Tudjuk, hogy hol, mikor és mire készülnek. Így hát nem csoda, hogy soha nem kerülünk az útjukba. Ezek az háj fejűek, persze nem csak gondolkoznak, hanem a testükre is vigyázniuk kell. Ezért rendszerint csak a legnagyobb körültekintéssel megyek közéjük. Ezért is akartam eliskolni, amikor Mudge meglátta a rét közepén álló raktárat. Rég nem beszéltünk senkivel, hogy mire készül az ellenség, és a raktár valahogy borzasztóan gyanúsnak látszott. Majd a lesz királynő optimistává tette, és azt mondta, hogy végre az ellenség agya is megvilágosodott. Nyilván ők is kététűvé akarnak válni. Hát tényleg úgy látszott. Ott állt tárva, nyitva a degeszre tömött csodálatos új raktár, olyan ártalmatlanul, hogy jobbat elképzelni sem lehet. Többször körbe fültük. Mudge egyre kisebb köröket írt le, hogy jobban lássa, mi van a női konfekció osztályon. Jaj, hagyjuk a pokolba mondtam. Egy hát csak nézelődök felelte Mudge. A nem lehet baj. Amikor meglátta a középső kirakatot, azt is elfelejtette, hogy hol van és honnan jött. De esküszöm, ilyet még én sem láttam. Egy 180 centi magas, valóságos, isten nő állt a kirakatban. Pedig nem is az alakja volt a legcsodásabb, hanem a részbőrű teste, a pesgőszínű haja és a körme meg az aránylamé estély. Mellette egy zsinórral és csillogó érmekkel díszített szőke óriás állt tábornagyi egyenruhában. Gondolom, egy légitámadás során emelték el az egyik eldugott raktárunkból. Aztán kitömték, befestették és felöltöztették őket. – Magy, gyere vissza! – mondtam. A sátrőszhajú részbőrű nő – Megbozdult. Felüvöltött egy siréna és a rejtek helyről katonák rohantak elő, hogy megragadják májzsat. A raktár két számára készített csapda volt. A csalitest a bokájánál össze volt kötve, hogy ne lehessen lépni vele. Pedig ha a ki akart bújni belőle, el kellett volna indulnia valamerre. A katonák diadalittas arccal elszállították első hadifogjukat. Segíteni akartam, ezért a cifra tábornagyba bújtam. Reménytelennek látszott a helyzet, mert a tábornagy is csali volt. Az ő bokáját is összekötözték. Így jután engem is elvonszoltak. A parancsnokuk egy fiatal pimasz őrnagy, olyan büszke volt, hogy dzsingelni kezdett az útpatkán. Neki sikerült fogjul ejteni az első két éltűt, és ez falóban nagy szám lehetett. Évek óta háborúztak velünk, Isten tudja hány milliót költöttek ránk, és mi csak mostantól kezdtünk figyelni rájuk. Kiderült, hogy valami nagy tárgyalásunk lesz. Éjszakára börtönbe csuktak, és úgy összekötöztek, hogy moccani sem tudtunk. Másnap pedig bevezettek a tárgyaló terembe, ahol tévékamerák szegeződtek miránk. Pacsejékol éreztük magunkat. Nem is tudom, mióta nem töltöttünk ilyen hosszú időt testbe gyömöszölve. A tárgyalás előtt a börtönben többet törtük a fejünket, mint valaha. Korgott a gyomrunk, képtelenek voltunk kényelmesen elhelyezkedni a pricsen, bárhogy próbáltuk. Hát és persze, nyolc órai alvásra volt szükségünk. Azzal vádoltak, hogy dezertáltunk. S ez az ellenség törvénykönyvei szerint a legsúlyosabb bűn. Szerintük a két gyáván megfutamodtak. Cserben hagyták a testüket, pedig az emberiség bátor és fontos tetteket várt tőlünk. Hát, egyszerűen reménytelennek látszott, hogy felmentenek. Ezt a tárgyalósdit is csak azért rendezték, hogy végre őszintén feltárhassák a problémákat. Vagyis, hogy mennyire igazuk van, még ellenben nekünk mennyire nincs igazunk. A terem dugig volt tömve katonai főmókusokkal, mindenki borzasztó, dühösen, bátran és fenkölten merezgette a szemét. Mr. Kételti, szólott meg az ügyész. Ön ugyebár emlékszik még azokra az időkre, amikor minden ember egy testben, egy lélekben nézett szembe az élettel. Dolgozott és harcolt azért, amiben hitt. Ó, emlékszem, hogy akkoriban folyton harcban álltunk egymással, már senki se tudta, hogy miért és hogy hogyan lehetne abba hagyni. Feleltem udvarjasod. Egy kérdésben viszont mindenki egyet értett. Senki se szeretett harcolni. Kérem, mit mondana arról a katonáról, aki elszökött a tűzvonalból? – Kötekedett tovább az ügyész. – Az, hogy piszkosú be van gyulladva. – Segített elveszteni a csatát, nem igaz? – tényleg. – Na, ez tagadhatatlan. – De vajon nem ugyanezt tették -e a két éltüek is, amikor hagyták az emberi fajt az élettel vívott harcában? – Én nem tudom, erre gondol-e, de többnyire túléltük, válaszoltam. Ez igaz is volt. Nem győztük le a halált, talán nem is akartuk, de az bizonyos, hogy elképesztően kitoltuk az élet végső határát. Különösen, ha azt veszük, hogy két lábon meddig húzhatja az ember. Maguk a kötelességüket hagyták cserben. Csattan fel az ügyész. Kérem, maga is kirohanna egy égőházból. Hagyták, hogy a többiek egyedül folytassák a harcot. Ugyanazon a vészkijáraton távozhatnak, mint mi. Akkor másznak ki, amikor tetszik. Csak azt kell világosan látniuk, hogy mit akar a testük és mit a lelkük. Aztán arra kell koncentrálni. A bíró akkorákat csapott a kalapácsával, hogy azt hittem mindjárt széthasad. Errefelé ugyanis elégették Connix Wasser könyvét, már amit megtaláltak, és én most tévétan folyamon ismertettem a módszert, hogy hogyan válhatnak meg a testüktől. – Ha a két éltüek múlna, mondta az ügyész, – mindenki cserben hagyná a kötelességét. Az se bánnák, ha teljesen eltűnne a mércénk szerinti élet és fejlődés. – Ha, de hiszen ez az, – helyeseltem. – Hát pontosan erről van szó. – Senki sem dolgozna többé azért, ami behitt. akadékoskodott az ügyész. Volt egy barátom még a régi időkben, aki 17 éven át gyárban dolgozott. Jókakat fúrt ilyen kicsi, szögletes micsodákba, de... Soha nem tudta pontosan, hogy mire volt jó. A másik mazsolát termelt egy üvegfúvó cégnek, bár senki se ette meg, az ismerősöm pedig képtelen volt rájönni, hogy miért veszi meg a termést a cég. Az ilyen dolgoktól beteg leszek. Persze csak most, hogy testem van. De a régi munkámnak még a gondolatától is kiütést kapok. Ezek szerint ön megveti az emberi fajt, és mindazt, amit az emberiség csinál, Kiáltotta az ügyész. Ó, dehogy, nagyon szeretem, jobban, mint valaha. Csak szerintem pészakság, hogy annyit kell gürzölniünk a testükért. Ha önök is átváltoznának, mindjárt megértenék micsoda boldogság, ha nem kell többé aggódni, hogy honnan teremtsék elő a következő ebédet hogyan védjék magukat a téli fagyoktól, vagy hogy mi lesz, ha elkopik a testük. Ez viszont minden ambíció, minden nagyság végét is jelenti, tisztelt uram. Ó, hát fogalmam sincs, mire gondol, feleltem. Köztünk is szép számmal akadnak valóban nagy emberek. Nagyok, függetlenül attól, hogy van vagy nincs testük. A két éltőség megszünteti a félelmet. Egyenesen a legközelebb álló kamera lencséjében néztem. És ez a legcsodálatosabb dolog, ami az emberrel valaha is történt. Na, már dörrent is a bíró kalapácsa. A, a főmókusok pedig üvöltözni kezdtek. Az operatőrök felfordították a kamerájukat, és a legnagyobb górékat kivéve mindenkit kizavartak. Úgy látszik, tényleg mondtam valamit. Ha gondolom, gyorsan bedobták a műszaki táblát. Miután úrán lettek a fejedlenségen, a bíró közölte, hogy a tárgyalásnak vége, és madzs meg én dezertálás miatt bűnösök vagyunk. Nem volt vesztenivalóm, ezért visszapofáztam. Hát kezdem érteni magukat, szegény mókusok, kiáltottam. Képtelenek félelem nélkül élni. Csak egy dologhoz értenek, hogy hogyan lehet olyan páni félelmet kelteni magukban és másokban, hogy biztosan elvégezzék a dolgukat. Szórakoztató lehet nézni a többieket, amint pattognak a félelemtől, nehogy kapjanak valamit a fejükre, vagy elvegyenek tőlük valamit. Hát erre a Madzs kinyitotta a pici száját. Csak úgy tudnak felelősség tudatot kicsikarni valakiből, ha harára rémítik. – A bíróság megsértése! – rikácsolta a bíró. – Viszont csak úgy lehet megfélemlíteni őket, ha mindenki a saját bőrében marad. – Tettük hozzá. A katonák megragadtak, és elkezdtek kivonszolni a tárgyalóteremből. – Tudják mi ez? Hadüzenet! üzenett! – kiáltottam. Erre megálltak, és iszonyú csönd lett. – Hát már rég háborúban állunk, – mondta bártoltalanul egy tábornok. – Hát mi még nem, – válaszoltam. – De ha ki nem oldoznak bennünket, mostantól harcolni fogunk. A tábornagy egyenruha szenvedélyessé és lenyűgözővé tett. Nincs is fegyverük, mondta a bíró. Hogyan már? Nem értenek semmihez. Ma a kétértőek test nélkül semmit sem érnek. Tízig számolok, közöltem. Ha addig nem eresztenek szabadon, a barátaim megszállják magukat, és ez az egész piszkos banda kénytelen lesz felmasírozni a legközelebbi sziklára be vannak kerítve. Hát ez persze sükett duba volt. Egy testben egyidejileg csak egy ember féle, de ezt az ellenség nem tudhatta biztosan. Nos, egy, kettő, három. A tábornok nagyokat nyelt, elfehéredett és tétován intett. Eresszik. Előket, mondta elhaló hangon. A katonák, akik ugyancsak megrémültek, boldogan teljesítették a parancsot. Magyar és én szabadok voltunk. Tettem néhány lépést, a lelkemmel a másik irányba fordultam, és a következő pillanatban az érmekkel, zsinórokkal felbokrétázott csodászép tábornagy. Háj, robalja, lezuhant a lépcső, mint az inga úr. Észrevettem, hogy már nincs velem. Még mindig a részbőrű testben volt, és a pesgőszidő hajában meg a körmeiben gyögyörködött. Sőt, mi több? szólalt meg. Kárpótlásúl a sok szenvedésért követelem, hogy ezt a testet küldjék New Yorkba, ahol... Legkésőbb hétfőig kifogástalan állapotban akarom átvenni. Öh, – Igenis, asszonyom, – mondta a bíró. Mire hazaértünk, a pionírok napi felvonulás épp a végét érte. A le vezetője a raktárnál kibújt a testéből, és mentegetőzni kezdett, hogy így viselkedett velem. Hát, ah, erre egy már, Erb, mondtam. Fölösleges mentegetőznöd? Ha nem is te voltál, hanem akiben felvonultál. Amellett, hogy nem kell félni, az is jó a kételtűségben, hogy testet öltve bármilyen bolondságot csinál az ember, utána megbocsátanak neki. Persze, mint mindennek, a kételtűségnek is vannak hátrányai. Továbbra is dolgoznunk kell, fenn kell tartani a raktárakat, élelmet kell szereznünk a közös testek ápolására. Na de hát mindez semmiség, csak az igazán komoly hátrányok se valóban komolyak. Csak régi módi aggastyánok tartják annak, akik képtelenek leszokni az egykori aggodalmaskodásról. Na, mondom. Az aggasztjánok talán soha nem fogják megszokni a kétéltűséget. Még gyakrabban én is azon kapom magam, hogy busongok. Vajon mi lett a fizető wc amit harminc éven keresztül építgettem? Ám a fiatalokat már semmi sem köti a múlthoz. Még a raktár sorsába se úgy törődnek, mint mi öregek. Gyanítom, hogy ez lesz a fejlődés következő állomása. Végkép szakítunk a testtel, mint az első két éltűek, amelyek kimásztak a sárból a napfényre, és soha többet nem tértek vissza a tengerbe.